Välkommen till Broby Bro. Du står nu mitt i det spännande runriket. Runt omkring dig ser du spår efter en tid då kristendomen började göra sitt intåg i vår del av världen och forma vårt sätt att leva, allt medan hedniska traditioner i viss mån fortfarande levde kvar bland människorna ute i byarna i såväl vardagslivet som i högtidliga ceremonier. På andra sidan vägen ser du en gravplats där man 1995 i samband med markarbeten vid bron hittade tre skelett. Upptäckten i sig är kanske inte så märkvärdig, då arkeologer ofta stöter på gravar vid vägbyggen. Det fantastiska med just detta fynd är att vi tror oss kunna identifiera en av personerna i graven. Vi kan med största sannolikhet säga att det är en kvinna vid namn Estrid. Vem var Estrid? Och hur såg livet ut för denna kvinna som levde och dog här för nästan tusen år sedan? Kanske har hon fått sitt namn efter Estrid av Mecklenburg som var gemål till vår första kristne kung Olof Skötkonung. Det var nämligen vanligt att namnge sina barn efter kungar och drottningar. Vi kan anta att det föremål som hittades i Estrids grav har ett starkt symbolvärde. Förmodligen ville man, genom att lägga ner exempelvis mynt och en silverring, Visat kvinnan i graven rönte stort anseende och besatte ekonomisk makt långt utöver det som var vanligt hos dåtidens kvinnor. På de många här omkring oss kan vi ta del av berättelsen om Estrid och lära känna hennes spännande släkthistoria Och visst var hon en betydelsefull person. Under Estrids levnad byggdes en stor gård upp här vid Såsta. Hon ägde mycket mark här i trakten. Det kan vi utläsa när hennes barnbarn Jarla Banke tog över alltihop. I sitt första äktenskap med Östen födde hon tre söner. En av sönerna, Gag, dog ung. Hur vet vi inte. Kanske av sjukdom eller genom olycka. Föräldrarna lät resan en runsten till hans minne. Östen och kanske även Estrid reste på pilgrimsvärd för att besöka Kristi grav i Jerusalem. Men Östen kom aldrig hem. Han dog borta i Grekland. Det kan vi läsa på den sten Estrid lät resa till sin makes minne. Estrid gifte sig en andra gång, nu med Ingvar i Harg, med vilken hon fick tre söner. Hon överlevde även denna make. Estrid blev över 60 år och levde således ett, med den tidens mått ett mycket långt liv. Sina sista år levde hon tillsammans med sina barn och barnbarn- där Däribland den omskrivna Jarlabanke hemma på gården här i Täby. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide och fortsätt gärna din resa i rymdriket.